Ja, nu rullar det här då. Välkommen till fotbollsoraklets podcast We Own Football Mitt namn är Mikael och det är jag som återigen kommer att vara programledare för den här podcast Likväl som förra gången har jag med mig Mattias som är chefredaktör för fotbollsoraklet och, och Victor som är redaktionschef Hur är läget Victor? Det är bara bra tack, det ska bli skönt att ta lite lugnt ikväll och sådär Själv då? Jo det är väldigt fint faktiskt hur, hur mår du Mattias? Jo det är bra Det ska bli kul att snacka lite fotboll med grabbarna igen vi sparkar kvång där på en gång då. Världslaget. 11 spelare från en liga. Hur är det här möjligt egentligen, Viktor? Det handlar väl om att många ser Barcelona som världens bästa lag. Och laget som faktiskt utmanade dem egentligen förra året i ligan. Och Real Madrid vann ju till och med över dem i ligan. Så att det har väl med det att göra. Och... Sen har det väl förmodligen att göra med sommarens EM också. Spanien vann ju EM. Antar att det är därifrån. Men jag tycker att det är helt fel faktiskt. jag Visst, säkert 5-6 spelare kan komma från La Liga. Men inte 11 av 11. Det, det är minst 3-4 stycken för många faktiskt. Är det någon speciell spelare du tänker på som inte borde få med? Jag vill inte plocka bort någon direkt. Men jag kanske vill lägga till någon. Och eh, någon jag skulle vilja lägga till är Slatan. Mm. Och det, det är rätt så uppenbart. Och vi snackade ju om det senast också. Han har haft en kanonsäsong. Han är 31 år nu och är bättre än någonsin. Och efter hans uppvisning mot England och hur han förde Sverige mot upphämtning mot Tyskland. Så tycker jag faktiskt att han borde få med. Det, det som gör att han inte är med är väl förmodligen att han inte har tagit någon titel. Men... Jag tycker faktiskt att man hade kunnat plocka bort till exempel Xabi Alonso från mittfältet och sätta ner Ronaldo på mittfältet och sätta upp slatan som anfallare istället. Mm. Och sen så vet jag inte riktigt, jag saknar många spelare faktiskt, men slatan är väl den absolut största. Men sen tycker jag det är konstigt att vi inte har någon från Premier League eller Bundesliga eller Serie A heller. Så att det är... Nej, det är lite synd att UEFA eller FIFA har lagt så mycket kraft på alla liga faktiskt. Jag förstår inte riktigt varför. Har du någon motivering till detta? Vad du tror Mattias? Varför de har valt som de har valt? Nej, men Barcelona och Real Madrid har ju tagit över och blivit de två ledande klubbarna i världsfotbollen nu. Innan var det väl Manchester United och Liverpool. Men nu har ju Barcelona och Real Madrid tagit över den tronen. Och ja, de är väl världens bästa klubbar. Så det är väl inte så konstigt egentligen att så många spelare är från just Barcelona och Real Madrid. Men sen är det väl konstigt att elva spelare är från La Liga kan jag tycka. Jag saknar främst Andrea Pirlo som gjorde ett strålande EM i Italien. Mm. Han var även bra i Juventus. När de plockar hem titeln. Ja. ja. Sen. Casillas var jättebra under EM, men är, Men. saknade en ändå beformt. Det är väl huggat som stucket Vem som ska stå där egentligen. Men. Eh, Zlatan som Victor sa. saknar jag också. Jag vet inte varför. Falcao. Visst. Men. Eh, man får ju tänka på vilka slätan är gjort mål mot Och eh, Falcao. Det är inte samma klass på motståndet i La Liga. Som i Serie A. Anser jag. Nej det har du ju helt rätt i Nej men jag håller med dig där Mattias Om målvakterna faktiskt Och jag tycker båda att Manuel Neuer och Jo Hart är Lite runner-ups där också Neuer Tog ju Bayern München till final I Champions League Han tog dessutom Tyskland till semifinal i EM Så att jag tycker det är lite konstigt Att ja, Jag tycker det för sig att jag säga har varit väldigt bra Men jag tycker det är lite synd att Det är sånt La Liga-fokus Ja, sen vet jag inte riktigt vad Dani Alves och Marcel har gjort som är så jättebra för att komma med i världslaget. Skulle nej, jag skulle hellre sett eh, Lam som högerback och vänsterback eh, ja, vet jag inte riktigt men Alba har väl varit bättre, vad jag vet. nej mm. jag, jag håller med Marcelo har jag knappt hört någonting från det här senaste året så att jag blev förvånad när jag såg hans namn faktiskt. Ja, exakt. Sen mittbackarna visst, Ramos och Piquet har varit strålande men de är ju inte stensäkra dem heller. Det är ju konstigt att en hel backlinje är från Barça och Real. Pique har väl varit lite i frysboxen i Barcelona? Han har han inte varit i den här säsongen? Jo, jag har inte sett Barcelona jättemycket men, men om jag vet rätt så har han, gått, han har gått bra men han har gått ganska mycket upp och ner också. vad mm. jag vet Så det är ju lite konstigt att, att han plockas ut. Men sen var det ju, han vann ju EM eh, i Spanien så det är ju en stor fördel när man ska plocka ut, plocka ut spelare i världslaget. Ja, mm, absolut. Och att han spelar i Barcelona såklart. Det känns som att man har någon viss av förtur att komma med i sådana här eh, bemärkelser om man spelar i, i Barcelona just. Ja, verkligen. Det känns som att UEFA har någon sorts förkärlek till dem. Mm, precis. Tror ni på alla de här vad ska man så kalla dem, konspirationsteorierna att, att UEFA favoritiserar Barcelona. Ligger det någon form av botten i det, tror du? Nej, det här med att domarna skulle heja på Barcelona så det köper inte riktigt jag. Sen kan jag tycka att till exempel Sergio Busquets spelar riktigt fullt och filmar mycket och sådär, tidigare gjorde han det i alla fall, men jag tror inte att det finns någon, någonting bakomliggande där, utan det är nog mest tillfälligheter. Nej, men jag, jag håller med Victor där. Det är, de bästa lagen får ju alltid fördelar med, med domar, beslut och allt sånt Men det är också för att De är bättre och skapar mer chanser Och får mer tacklingar mot sig och så, så så kommer det nog alltid vara Tror jag Barcelona kan ju ha ett boll På 65-35 eh, Och då får ju knappt motståndarna Låna bo bollen så, så då blir det mycket tacklingar från, från motståndarna mm. Och då blir det mycket frisparkar Och, och så Och mycket Doma ja, svåra domarbeslut helt enkelt Så är det absolut Tycker ni att det är tråkigt för fotbollen Att det är så här, att det är 11 spelare från Spanien ja. Det känns som det förstör På visst sätt Det känns som det här laget Har tagits ut bara Ur Ja, att juryn bara har sett La Liga det här året Och man måste ju ta med hela man måste ju ta med en hel bedömning från alla ligor om man ska ta ut ett världslag. Jag tycker det är orimligt att en bästa elva från en liga ska motsvara världselvan. Det tycker jag är lite konstigt. Och det ja. känns tråkigt för att jag själv har inte La liga som favoritliga. Utan jag hade hellre sett någon från Premier League eller Bundesliga. Eller varför inte Serie A i, i startelvan eller världselvan. Så jag tycker det, det förstörs faktiskt lite. Det, jag tror många blir irriterade på det. Man kanske borde instifta någon form av kanske en till två spelare från varje ligan och sådär. Tror du att sånt där skulle kunna funka? Nej. Då, då är det ju lätt att man får med en spelare som inte har varit så där jättebra. Det hade ju, det hade ju varit tråkigt också. Jag menar, säg nu att man hade tagit med kanske till exempel Mario Gomes som anfallare. För att han gjorde ett rätt så bra i Men bara för att de redan hade plockat alla spelare från La Liga och Premier League. Så jag tror inte det hade blivit så jättebra faktiskt. Nej, Nej jag tror inte heller på den idén faktiskt. Eller då måste man ju vilka ligor ska vara med i en sån beräkning. Och, och vilka ska få inte vara med liksom. Mm. Liksom någon från danska ligan. Uh, nu tar jag ett konstigt exempel, men uh, någon från danska ligan skulle lika väl kunna göra ett fantastiskt VM, ett fantastiskt uh, säsong i serien och vinna skytteligan och allting. Och så kanske inte Danmark är med som världslag, som, som liga i den bedömningen, eller vad man ska säga. Mm. Så Nej, det, det var var skulle en... nog inte funka, tror jag inte. Det var en tanke som jag slog in bara så här spontant. Mm. Ja. Jo, men kolla Champions League, till exempel där hade vi inga spanska lag i finalen. Och då tycker jag det är lite konstigt att det bara är spelare från La Liga för både spelare från Bayern München och Chelsea till exempel. Det finns ju många bra engelska lag och tyska för den delen också men nej, det känns lite konstigt att det känns som att de mest går på EM och kanske inhemska ligan samtidigt som de borde ha med annat i beräkningen också. Mm. Men jag personligen kan tycka att det är lite tråkigt att det är elva spelare från samma liga. Och det är inga direkt främlingar som är med i Elvan heller. Om man ska ta Casillas och Inés och och de, de har med sig de här. Visst, de är duktiga spelare och har gjort fantastiska säsong, säsonger. Men det hade varit roligare, anser jag, att främja någon som till exempel Slatan Ibrahimovic som gjort en fantastisk säsong och aldrig har varit med i de här sammanhangen tidigare. Och fan Percy också, han vann ju skytte i England. Och det var ju faktiskt under 2012 Så att det, han hade ju också haft en rätt så självklar plats egentligen tycker jag mm. Det tycker jag också För nu kommer ju till United också som ny Men presterar i princip direkt från början mm. Och det är inte många spelare som lyckas med det Nej verkligen inte Om vi ska läm lämna världslaget lite och gå över till City Season. Ja det har ju hänt en del där det händer och pågår ständigt saker och rykten florerar mm, Jag har en liten intressant där Balotelli till Milan Vad tror ni om det? Det känns väl inte helt omöjligt Det sägs ju att han har bråkat med sin tränare nu Och är det någonstans han ska så är det väl till Italien Och Milan behöver ju en ny bra spelare Så att... Nej, Det känns som det stämmer ganska bra in i tiden nu också Nu när Pato har lämnat och det finns plats för en till anfallare Samt att han har bråkat med sin tränare och, och så. Det känns som att man gör sig lite omöjlig. för att, att stanna kvar i klubben. Att de är tvungna att sälja honom. Mm. För att det ska bli rätt. Men, eh, men sen vet jag inte om Milan kan... Eh, att hans problem blir eh, bättre. Eller vad man ska säga i Milan. Nej. Nej men, men han vill ju tillbaka till Italien har jag sagt. Och han vill ju spela för Milan vet jag att han har sagt tidigare i alla fall. Även ja, att han mm. har representerat Inter. innan mm. Mm. Och eh, han har ju men å andra mm. sidan så har han ju varit han har ju varit eh, bråkig tidigare när han har varit i City också. Jag kommer ihåg, jag tror det var kanske ett eller två år sedan så var det i någon träningsmatch. Där kom han i friläge och skulle klacka in på något konstigt sätt och blev utbytt direkt. Och det var kanske en av de första gångerna jag, hör, jag hörde talas om honom men, jag tänker att bara för att han är i blåsvärde så måste det ju inte betyda att han är på väg ifrån heller. Men visst, det är, är det någon gång det ska hända så är det väl nu kanske. Ronaldo då? Denna Ronaldo. Han har ju placerats både i PSG och Manchester United. Hur tror du chansen att han lämnar Mattias? Eh, han är ju otroligt viktig för Real Madrid. Han är ju eh, Real Madrids svar på Messi kan man ju säga. känns som de har liknande status i varandras klubbar. Men... Eh, jag tror inte han lämnar nu i vinter, jag är ju inte i alla fall Möjligtvis i sommar Och då känns väl United som det troligaste alternativet Han har ju sagt att han vill, eh, vill spela för United en gång till innan han lägger skorna på hyllan Så det är väl i så fall United som jag tror Du tror ingenting på PSG? Jo, alltså Jag tror själv inte han vill spela i PSG Det är väl i så fall endast för pengar, han gör det Det känns som United är första alternativet van för vad tror du det Viktor? Jag tror faktiskt att han kommer bli kvar ett tag i Real. För jag tror att, jag vet i somras så snackade ju om, snackades det ju om att han hade lite svårt för Messi. och Eller inte svårt men han, han vill bevisa att han också kan vara bäst i världen. Och jag tror att är det någonstans som han faktiskt kan uppnå då det så är det i Real. Och det är också där han kan sätta Messi på plats. Och jag tror är det någonting... Ronaldo vill just nu så är det att få guldbollen kanske. Han såg rätt så besviken ut när han inte fick den. Nej, jag, jag tror faktiskt han blir kvar i Real, även om han har, i alla fall resten av säsongen och kanske ett eller ett och ett halvt år till. Men det skulle i så fall vara sen i framtiden att han går tillbaka till United. Men att han går till PSG tror jag inte riktigt. Han och Slattan tror jag inte. Jag tror att båda två behöver och vill vara den stora stjärnan. Och det funkar inte med de två i samma lag. Jag tror framförallt att PSG måste nog etableras lite mer på den europeiska fotbollskartan först. Innan några former av de här stora riktigt stjärnvärvningarna kan eh, genomföras. Ja, verkligen. Men om man kollar vem av Messi och Ronaldo som, måste, som det är störst sannolikhet ska gå till PSG så är det ju Ronaldo. För han har ju ändå varit i ett par olika klubbar. Samtidigt som Messi har väl varit i Barcelona sedan han var 13-14 eller något sånt där. Stämmer. Så att, nej, jag, jag tror han blir kvar i real, åtminstone säsongen ut. Men det hade ju varit intressant att se Ronaldo i PSG också. Nu när de har så många stjärnor. Eh, och han och Zlatan tillsammans hade ju varit kul cool att se. Då de inte har spelat ihop tidigare. Nej, nej det hade ju kunnat. Jag vet inte hur, hur det hade funkat faktiskt, men... Eh, Ja, ja jag de vet inte. har nog kompletterat varandra rätt bra. Det hade ju kunnat bli riktigt succé där. Det är ju två riktigt bra spelare. Så att, men visst, det, det är klart att det hade kunnat gå riktigt dåligt också. De kanske, båda två för stor, har för stora egon. Jag vet inte. Fast samtidigt känns det som att båda två har blivit lite äldre så att säga. Att de kanske ändå skulle ha lite mer ödmjuk inställning till varandra. De spelar också trots, trots allt inte på samma position heller. Ja, exakt. Nej. De båda har ju mognat lite. Jag minns när... När uh, Ronaldo lämnade United för uh, Real Madrid, då var han ju en ri ett riktigt ego kaxi så inne i. Jag kommer ihåg ja, just... hur mycket han fi filmade och, och slängde sig och så med. Men jag tycker han har blivit mycket bättre med, med allt det under uh, åren. Mm. Ja, verkligen. Nu är han ju ingen filmare alls, enligt mig. Eller det beror ju givetvis på vad man jämför med, men... Inte mer än någon annan? Nej, exakt. Han... Uh, han eh, märker ju inte ut sig på samma sätt nu. Eh, Frank Lampard, nytt kontrakt eller inte? Vad händer? Vad tror du, Victor? Jag tror faktiskt att han blir kvar i Chelsea. Det känns som att han är ändå en så pass stor eh, profil för det laget. Och eh, nu är tränaren. Om han skulle göra sig av med honom så hade han väl blivit ännu mer impopulär. Så eh, jag tror han får nytt kontrakt rätt så snart. Vad tror du, Mattias? Ja, oh, jag är inte lika säker på men uh, Benitez kommer göra sig oven med alla fans om, om han inte förlänger kontraktet. Uh, jag vet inte om Lampard, han, jag tror han vill stanna, men jag tror ändå han suktar efter någon ny utmaning innan han lägger skorna på hyllan. Och nu har ju Pirlo i Juventus uh, uttalat sig om att han vill se honom i Juventus. Och de två hade väl kombinerat varandra ganska bra, men ja. Uh, uh. Det är väl lite 50-50 där om man stannar eller går, tror jag. Det är svårt att ge något eh, korrekt svar på det just nu. Ja, det är ju spekulationer som man kan vandra i sig, så att säga. Ja, exakt. Nej, men jag tror han som spelare skulle ha nog må bäst av en ny klubb och en ny en ny tändning, liksom. Många spelare växer ju en aning när de lämnar för något nytt, får en ny tändning helt enkelt. Mm, han är jag ska ju bara... upp honom. Ja, exakt. Jag vet inte hur länge han har varit i Chelsea nu. <laughs> Nej, jag har inte heller koll på det. Men det är ju väldigt länge. Ja, det är en tio år i alla fall ska jag på. i rundas Har han spelat där hela sitt liv? Nej, han kommer från West Ham innan Chelsea. om inte inte helt minns fel. Tänk om han går tillbaka dit då. Jag vet inte vad han har för modeklubb. Eh, jo, West Ham står det att han har spelat i. Och eh, Swansea. Mm. Men det var på lån. Men eh, han kanske går tillbaka till West Ham. Han spelade ändå 148 matcher för klubben mm. Under sex år Så att det är absolut ingen omöjlighet Många fotbollsdelare tenderar ju att Vända hemåt som man så fint säger I mm. slutet av karriären Ja precis Det tror jag i och för sig inte Zlatan kommer att göra Till Malmö FF <laughs> Nej det, det hade ju varit ett lyft för alls Men Jag har för mig att Han har väl sagt någonstans att han Kommer inte göra det Nej, för mig i alla fall. nej, han skulle nog ha en, en lite modeklubb med lite större dignitet för att han skulle hämnas vända hemåt tror jag. Mm. Ja, nej nu får vi släppa flatten. <laughs> det känns som att vi kommer in på honom hela tiden, men det... Han väcker känslor, det gör han. Ja, verkligen. Ja, men på tal om det här med Silicis och sånt, Victor, Jongudetti Gudetti, äntligen, han är skadefri. Tror han kommer få spela någonting i City? Nej, inte de närmsta en eller två åren i alla fall. Utan jag tror att ska han ha chanser att få etablera sig ute i Europa så får han nog ta och bli utlånad någonstans. Och han gjorde ju succé senast han var i Holland så det är ju inte omöjligt att han någon klubb vill ha honom därifrån. Men jag kan tänka mig något lite sämre lag i engelska eller spanska eller italienska ligan kanske. Men vi får se, Holland brukar ju vara en, en bra liga till att fostra stora fotbollsspelare så det är ju inte alls omöjligt att han vill eller kommer gå dit. Sen får vi se om han kan visa var han går. För först jag såg att City skulle spela någon reservlag som reservlagsmatch nu tror jag och mm, eh, han hade chans att bli uttagen där men vi får, eh, vi får se. Jag hoppas för hans egen skull att han får spela där och sen kommer det iväg någonstans där han får lite speltid i, en, i ett A-lag. För det är ju nog vad han behöver just nu. ska vi säga det? Ja det är nog precis det han behöver. Att han behöver kontinuerlig speltid så han kan komma i form igen. Ja verkligen. Det det är det som saknas nu, han har ju utan tvekan potentialen och det har vi ju sett många gånger, inte minst när han var i Holland nu senast. Och som sagt, han, han behöver speltid och hålla sig skadefri, så att lyckas han med det så kan han nog gå långt och förhoppningsvis kan han väl bli den som är det svenska landslaget om 5-6 år kanske. Ballon d'Or, Victor. Messi vann. Är du överraskad? Nej, inte det minsta faktiskt. Det var inget snack om saken faktiskt utan han, är det någon som ska ha den så är det han. Och han har ju vunnit den fyraårig rad nu så att det är väl det mest självklara priset i fotbollsvärlden kanske. Många tycker att Ronaldo skulle ha haft det men... Han, Messi ligger något litet steg före tycker jag och, eh, oavsett om man gillar Messi eller inte Så kan man ju faktiskt inte förneka att han är en väldigt väldigt duktig fotbollsspelare Han har ju haft en fruktansvärt stark säsong också bakom sig en Ja mål, precis Med målrekord och målfyrverkerier bakom varje hörn känns det Ja verkligen, han kom väl inte riktigt upp i hundra mål Men det var ju inte långt ifrån Nej så jag, jag håller med dig, det är, ganska, äh, det är väldigt välmotiverat varför han får priset faktiskt Tack så mycket, det var allt för denna gång Återigen, tack för att ni lyssnar Ni får ha det fortsatt bra Då är med Mikael och jag säger hej då Ja, tack så mycket, hej då